Buch 2 50, 50 50 im Schwimmbad Im Schwimmbad Heute ist es heiß Heute ist es heiß هل Gehen wir ins Schwimmbad? Gehen wir ins Schwimmbad? Hast du Lust schwimmen zu gehen? Hast du Lust schwimmen zu gehen? Hast du ein Handtuch? Hast du ein Handtuch? Hast du eine Badehose? Hast du eine Badehose? Hast du einen Badeanzug? Hast du einen Badeanzug? Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Kannst du tauchen? kannst du tauchen kannst du ins wasser springen kannst du ins wasser springen dusch wo ist die dusche wo ist die dusche wo ist die umkleidekabine wo ist die umka اين نظاره السباحه Wo ist die Schwimmbrille? Wo ist die Schwimmbrille? هل Ist das Wasser tief? Ist das Wasser tief? Ist das Wasser sauber? Ist das Wasser sauber? ist das wasser warm ist das wasser warm annadan ich friere ich friere das wasser ist zu kalt das wasser ist zu kalt ich gehe jetzt aus dem wasser Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Arraja'u, al-zihaab www.book2.de limutala'atil kutub ma'adrus al-sautiyah.